You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM New Brunswick and online at wrsu.org. Uyrayitman, <laughs> Uyrayitman, Uyrayitman adancabak Kamp yadın sen, kamp yadın sen, kamp yadın sen aman Yeah. Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. Kösz Harkó Szeretném gyorsan elmondani a jövő hétvégének a programjait. Sombaton kezdődik Pörszembolyban. A jövő héten egy órakor délután és este hatig tart egy rendezvény, amely egy cisztékus fibrozis beteg kisfiúnak a gyógyítására szeretnének pénzt gyűjteni. Finom ételek, italok lesznek, és várhatólag jó hangulat is lesz. Pörszembolyban a református templom 331 Kirkland Place. Ez kívül van egy kicsit a város közepétől, de nem messze onnan. A vasárnap pedig két eseményt itt New Brunswickon, az egyik a református templomban, ahol most visszatérnek a 11 óra 15 perces kezdésre a Magyar Istentiszteletnél, és jövő vasárnap, Fogják bemutatni segédlelkészüket, nagy tiszteletű repelik Gábort hivatalosan, akkor fog bemutatkozni. A romai katolikus templomba, Szent Lászlóban pedig eh, szokáshoz híven eh, 10 óra 30-kor kezdődik a Szent Mise, és... Eh, Kapistrán atyának a 45 éves felszentelésének, a 45 éves évfordulóját eh, fogják ünnepelni a az új eh, magyar eh, tiszteletes úr, vagy tisztelendő úr. Tisztelendő, tisztelendő úr eh, Fog Michelszni és és a és nyilván a kapisztánatja is fog, tehát együtt fogják tartani a misét, utána egy rövid fogadás lesz a templom aljába, majd pedig hát mindenki megy a Magyar Amerikai Atlétaklubnak a nyár végi, vagy, tav vagy ősz elejéj piknikjére, és a Az atlétaklubnak a vezetősége mindenkit szeretettel vár. Ezt hallgatóink tudják, hogy ez a városon kívül van ez a rendezvény. Ennyit erről. Szeptember elsáje volt tegnap, ma pedig szeptember másodika, ez a római számokból ez a hetest jelentette annak idején ez a hetedik hónap volt, aztán megmaradt ez a, a továbbra is, amikor megváltoztatták a naptárt. Most a gyöngyvér következik. Kedves hallgatóink, most amikor új iskola évkezdés van az ősz is beköszöntött, de iskolába mennek újra gyerekek. Úgy Úgy örülünk annak, mindketten Istvánnal, hogy mind a két egyházhoz egy-egy fiatalabb is jön, hát a református egyháznál már fiatal e, lelki pásztorunk van, de hogy még egyel erősödik az is, és hogy a katolikus templomban egy fiatal e, lelkész is jön, mert nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel ki is hogyan foglalkozik, és biztosan, hogy hogy hasznára válik ez a fiatalabb generációnak, hogyha egy kicsit kézbe veszik őket, és érdekes, és hangulatos cselek, cselek, cselekvések lesznek, tehát tevékenység lesz. Most a gyerekeknek én megígértem, hogy szeptembertől interjú sorozat lesz a rádióban, az ma még nem kezdődik, mert az iskola sem kezdődött, de két versen szeretnék szeptemberben az iskolát is, és az évszakot is kicsit um, köszönteni. Az egyik, amit István kért meg, hogy felolvassak, a jól ismert Petőfi Sándor őszi verse, a másik meg egy iskolás vers. Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig, én nekem Tudja Isten, hogy miokból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek sertesét, és hallgatom a fák lehulló levelének lágy nesét. Mussoljuk van éza földre a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóbban Ősszel csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháját, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad, reggele, a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, és álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. In újam hegyével halkan lantomat megpendítem, Altató dalod gyanánt zeng, Méla csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, Üjj itt addig szótlanul, míg dalom, Mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókulsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tedd, fölnekeltsük álmából a szendergő természetet. Most pedig, kedves gyerekek és ifjúság, egy iskolába menő kis játékos vers következik, Kis Jenő iskola kezdésre. Oda már a nyár, oda, kezdődik az iskola, előkrét a könyv, füzet, kezdődik az ütközet, mert tanulni harc. Kemény, bírni kell ezt, kislegény. Minden lecke egy csata, győzni kell ott, kiskata. Roppant ország a tudás, birodalma óriás. De csak vágj neki, ne félj, meghódítni, ez a cél. Tól, irón, könyv, tegy vered, jól forgassa a kezed. Sparancsnokban nincs hiány. Tony tud a kapitány. Rajta, rajta hát, nyerjétek meg a csatát. Minden gyermek hős legyen, s minden óra győzelem. Jó iskola kezdést kívánok minden tanulónak. hallgatóink úgy látszik erre augusztus végére szeptember 1 sok történelmi esemény adódik mivel például a török időkben igyekeztek minden háborút befejezni szeptemberben hogy aztán a hideg időbe hazamenjenek és ezért esett több csata erre az időszakra Majd szó lesz ma még a Mohácsi csatáról. Most viszont ez nem egy csata, hanem ez a Béc második Bécsi döntés augusztus 30-án történt meg 1940-ben Bécsben. A Belveder palotában írták alá a második Bécsi döntés nevű okmányt, amelyben a Németország és Olaszország külügyminisztereinek vezetése alatt döntő döntőbíróság Meghozta ítéletét a magyar román területvitában. Ennek értelmében a Trianoni békeszerződésben elcsatolt Erdélyből Észak-Erdéit Nagyváraddal és Kolozsvárral együtt, valamint Székelyföldet Magyarországhoz kapcsolták. A visszacsatolt Észak-Erdé 40 3591 négyzetkilométer területén 2 185 000 ember élt, Ennek több mint 50%-a magyar volt. A magyar honvédség szeptember 5-én lépett a hatást és még aznap birtokba vette Nagykároly, Németi Maros Mármaros szigetet, majd szeptember 6-án Nagyváradot és Nagyszalontát. A Szatmár német és Nagyváradi bevonuláson Horthy Miklós kormányzó is részt vett. A honvédség szeptember 11-én érkezett Kolozsvárra, 13-án pedig elérte az új magyar-román határt. Ez... Brassótól éjszakra volt, körülbelül 14 kilométerre, 14-15 kilométerre Sepsi-Szentgyörtől, nem tudom, gyönyvér, jó, körülbelül ugyanennyi volt, ugye? Egy kicsit többet, kicsit 20 több, km 20 kilométerre. 20 kilométer, igen. Kedves hallgatóink, én nem akarok erről részletesebben tovább beszélni, ez, ez egy nagy öröm volt. Olvastam valahol, éppen itt van most a Magyar Kulturális Intézetnek a vezetője, Fülemile Ágnes, aki Kalota Szegen végzett kutatásokat régebben, és az ő könyvében olvastam, hogy a temetőkben több helyen látszik, hogy XY élt négy évet, vagyis addig, amíg Magyarországhoz tartozott az a terület. Én remélem, hogy senki nem fog minket ezért megróni, hogy ha most egy néhány akkori katona jéneket fogok lejátszani, nagyon ritkaság ezt. Én nem is tudom már, hogy hol vettem valahol Magyarországon ezt a cd t és ebből szeretnék most egy-két dalt, egy-két dalt lejátszani. God, Russia, cor a megemlékezés volt a 40-es és néhány akkori katonadat hallott tak a minőség ér ezek eredetiek voltak nem most játsozták le és hát ezért én remélem hogy meglehetett érteni a szöveget a következő következő történelmi megemlékezés amely 1526 augusztus 29-én volt Mohácsnál, második Lajos magyar király Mohácsnál próbálta utját állni első Süleymánnak török sultán támadó seregének. A sultán még áprilisban indult el Magyarország elleni hadjáratra, a seregének létszáma meghaladta a 100.000 főt, amelyből mintegy 60-70.000 főnyi lehetett a reguláris katonaság. A magyar királyság korábbi években szétszilállodott, üres volt a kínstárs és a törökök déli végvári rendszeré. már előzőleg át törték. A Mohácsi siker, a Mohácsi siki csatára felsorakodott magyar sereg létszáma 25.000 volt, teszekékezni 100.000-rel, 25.000 által szembe. A hadat Tomori Pál és Szapolyai György vezette. A magyar nehézlovasság bátran megrohamozta többször a többszörös túlerőben lévő ellenséget. Az első sorait át is törte, de aztán a török ágyuk és a Janicsárok sortűze elől visszaözönlöttek és összekeveredett a már támadásba lendülő másik magyar harcrende. Káosz alakult ki, és a magyar sereg másfél-két óra alatt teljesen vereséget szenvedett a csatában. 15-16 ezer magyar halt meg katona esett el, második Lajos király, menekülés közben a cselepatakba zuhant, és ott vesztette életét. 1526. augusztus 29-én nem csak a Mohácsi csata veszett el, hanem életét, hanem elbukott a középkori magyar királyság, és joggal nevezte ezt a magyar utókor Mohácsi vésznek. Most hallgassuk meg Gyöngyvér egy verset mond ezzel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, egy érdekes kapcsolás ez. Kosztolányi Dezső írt Mohácsról egy verset, amit nem igen hallunk, és én sem hallottam sokszor. Ezt szeretném önöknek felolvasni. Tehát Kosztolányi Dezső, Mohács. Csata előtt. Nehéz meleg leng a vidék lapájain. Békétlen állnanak a felpörkölt hadak. Folytott moraj a zúga, a gyengülő ajak. Hűvös negyütt kíván a lászkinuszta íny. A pusztaság üres, Az égen semmi folt, habozva áll a húsz éves, öreg király. A sorból olykor egy ügyes vitéz kivál, de visszajű busan minden nyugodt kiholt. Egyszerre indulást trikolt kürtorok, nyüzsgősi egység zúg, mozdulnak a sorok, elsápad a király is megbotol ló, és fön az ég ivén sötéten nyargaló vészfelek tornyosul, stompán morogva száll, ormán vigyorgva ül győzködben. Aholál. A csata. Ezüstösen villog fön az ománs kereszt, és vérre szomjazik a háborús acél. A sápadós sereg sietve utra kel, és zúg mint a köpű, mely nyüzsgő rajterest. Kassáshra vár minden ötta sárgulókalás. A, sárguló a harcsozók között nyomott a hangulat. Komor nyugodtsággal buzdítnak az urak, A bús letört király csüggetten nyargalász, Egyszerre, mint ezüst kígyó, Lassan görög feléjük a vasas, tarhomlokú török, Buggyos ruhájukban nagy testük még nagyobb, Halált kök az ágyú, a penge felragyog, Vérflöccsen a mezőn, hullong a hússzapat, S felbővel fogja be a dícső szemét a nap. A csata után, Tajtékos embervért iszik a rét, az út. Győzött az ellenség ágyúja is, csele. Királyi zsákmányát ragadja, csele. A fergetekben a kürcó zokogva búg. Vízen van a győző. A bús perényiné rőd színű fákjánál könnyek közt temet, s hogy látta a paraszt, mint tetvet csüggeteg, Az éjjel árnyain kísértetnek hivé. A házban kigyúlt a mécsvilág, Siratta az anya, eltávozott fiát. S sokan, sokan, de nem az ő fia. Az ordon aggok és a sápat szenvedők hitetlent térdeltek csak a kereszt előtt, És néma ajkukon meghült a hő, ima. Most pedig egy idézetet szeretnék ezután felolvasni Ötvös József a tartó című verséből. Légy áldva, Istenem, sok bajnokunk veszett el, de Árpád népe nem. A nép, mely így csatát veszt, mely halni így tudott, feltámad még a sírból, s még egyszer élni fog. Kedves hallgatóink, Mohácsa kapcsolatban nem találtam éneket, viszont ebből a korszakból származik Bornemissa Péter 1565-ben írt éneke, a második pedig Tino Dilanto sebestyének 1548-ból való éneke. Valószínűleg, csak félig tudom majd lejátszani. Tehát akkor hallgassuk először Bornemissa Péternek az énekét. Csiralmas én nékem, te tűled megválnom, Áldott Magyarország, tűled eltávoznom. Bajon s mikor nézhet, Jó Budában, lakáson? Azt felföldet bírják, azt kevés németök, Szerémséget bírják, az fenet örökök Vajon sülikor részen, jó Budában lakások Engemet kergetnek, vas kevé németek Engem környül vettek, az pogánt örökök Vajon s mikor lészem, Jó Budában lakásom? Engem eluntattak az magyar urak, Ki üszték közöllünk az egy igaz Istent. Vajon s mikor lészem, Jó Legenistem huzzad ádott magyarorság mértnincentebbenned szemmén jó budabon lokašu Ez éneket szerzék jó husznak várában. Bor nem is szapéter, az ő vígkedvében. Vajon s mikor létsz Jó Budában lakás? Részögös, hallgassátok Erkölcsötöket Isten ellen Részökségben ti védketöket Mert gyakorta Felejtétek ti Istentöket Én beszédem az noé kell elkezdenem Az jóbornak Meglelésit megbeszéllenem Sok rendbéli Részökséget megjelentenem Alázatos, békességes, egyik részeges Az második csak garázdás, és oly versenyös Imádkodik és bűnén sír, harmadrészeges Negyetfélék apróságot igen kívánnak Ötötfélék dúlnak, posztnak, oly igen lapnak Adottfélék csak hallgatnak, mert megnémulnak Íme arraτύstenedt volt az vígság tévére. Lomdosok és egedősök kiknek borlagok. Jodborír is elzergetnek néha szegényöt. Az bort isten nagy jó végre nékünk teremtett. Mirsígladusigvel kellünk engedni. Jódaságban minden ötet szívem dicerni. Bátran igyunk az jó borban, jó kedvetlenjünk. Istenünknek, nemzetünknek csak mi nevédsünk. Ha fülönbül cselekedünk, lelkünkben veszünk. Ezt kiszörzé neve sebessén szomjékságban. Nyírmádorban, ezer ötszáz és Udvar virágbort nem adnak, vannak átjában. Kedves hallgatóink, most egy pozitív dologról tudok beszámolni. 1856. augusztus 11-én került sor az Esztergomi Bazilika, más néven Főszékesegyház ünnepélyes felszentelésére tervei 1822-ben künnel pár készítette, és az építkezéseket Pak János, majd Hild József vezette. A bazilika méretei impozánsak, 107 méter hosszú, kereszthajójában 48 méter széles, két oldalszárnya 57 méter magas. A főkupola magassága 100 méter, képzeljék el, hol van egy ekkora terem Magyarországon, még itt Amerikában is ritka 100 méter magas. Maga az épület együttes neoklasszikus stílusú, a bazilikát az avatási ünnepségen első Ferenc József császár és király jelenlétében, Szitovszki János, bíboros hercegplímás szentelte föl, az ünnepségen először csendült fel Liszt Ferenc, ez alkalomra írt Esztergomi miséje magának Liszt a vezényletével. A Bazilika Estergom és az ország büszkesége lett. Hát sajnos Nagyon sok list lemezünk van, de az Estergommi Michele az nincs meg, úgyhogy helyette most egy másik list darabot ö, ö, fogok lejátszani. Ez pedig a magyarok istene, Ungancs Gott. Kedves hallgatóink, minden jó, ha vége jó, végül is Buda visszafoglalása töröktől, szintén erre az időszakra esik, szeptember másodikán volt, 1686-ban. Szentliga hadai döntőrohamra indultak a törökök által birtokolt Buda várfalai ellen. A szövetséges haderő június 17-én kezdte meg Buda ostromát. A 40 ezeres osztrák sereget Lotharingiai Károly, a 21 ezer főt számláló Bajor hadat pedig Miksa Emanuel vezette. Az osztrák császár is seregben több ezer magyar katona is harcolt a Török védőrség 4.500, más források szerint 6.000 főből állt, és a 70 éves Abdurrahman pasa irányításával minden rohamot visszavértek. Augusztus elején a török nagy vezér felmentő serege Buda közelébe ért, de az osztromló császáriakkal szemben nem vállaltak csatát. Két és fél hónapos ostrom után Szeptember másodikai roham meghozta az eredményt, a közelben várakozó nagyvezér szeme a keresztény seregek több órás véres küzdelemben elfoglalták Budát. Az utolsó pucs, budai pasa kardala kezében halt meg, a török nagyvezér visszavonult délre. 86. szeptember másodikán 145 évi török fenhatóság után Budavára felszabadul, és ettől kezdve a keresztény seregek sorra foglalták vissza törököktől a magyar településeket. Kedves hallgatóim, megnéztem a Magyarország apróbetűs történetét, ott is találtam két kis részletet a budai vár visszafoglalásával kapcsolatban, Az egyik az érdekessége, hogy Ab abdurrahman valaki a múlt században egy sírt állított sír síremléket, és bárha Abdurrahman feladta volna a várat, akkor legalább ennek az utolsó néhány ezer embernek nem kellett volna meghalni végül is, de a török hordítással járó óriási veszteségeket, nagy részt már elfelejtő utolkor 1926-ban felállított neki egy emlékművet Budán, az Anzsú bástyán, a várvédő pasa jelképes sírját. És ami igazán különössé az ezt az emlékművet, az az, hogy a felirata szerint a sírkövet az Abdurakmond védő török katonai ellen 1686-ban itt a Bástyán elesett Karakó Szörcsögi, Szabó György magyar nemesi família leszármozattai állították. Tessék elképzelni, hogy, hogy ez milyen, mennyire tisztelték még az ellenséget is, és mi van a sírkövön, az van. A harcot, melyet őseink vívtak, Békévé oldja az emlékezés. ez éreznék elnél furcsa, hogy Gózsef Attila szavaival e, békélünk meg a múlttal, mert a magyaroknak sehol nem állítottak ezeknek a e, pitéz magyaroknak síremléket. Azt hiszem törökök. Ez kicsit furcsa neki. Még egy érdekes kis rövid történet van ebben a könyvben, hogy hogy a Buda visszafoglalását nemcsak Magyarországon sőt annak a Habsburg birodalmi területén, hanem egész Európában megünnepelték. Az bizonyítja, ez a könyv is, ami az igazi nyomda történeti bravúr, már mint itt egy könyvről van szó, és ez a szerény kis füzet egy angol nyelv leírása Buda városának visszavételéről, amiről nagyon sok röplapot, könyvet, füzetet adtak ki. Csak hogy ez a könyvecske 1686 október 1-én jelent meg, tessék elképzelni, Angliában, október 1-én, és, és ez ugye szeptember másodikán volt a győzelem napja. Tehát még egy hónap se telt el, és már angol nyelven jelent meg ez a könyv a ostrom leírásáról. A szerzője egy névtelen, felhet, feltételezhetően ír vagy francia félhivatalos tudósító volt, aki részt vett Buda 1684 évi, még sikertelen ostromában, majd 86 visszafoglalásban is. Igaz, első kézből való ö, tehát feljegyzései, amelyeket nagyobb részt az eseményekkel egy időben, vagy legfeljebb egy-két nappal később rögzített. Az utolsó napló bejegyzés dátum szeptember 2, vagyis az ostromnak vége, Buda elfoglalásának a napja és akkor, és október 1-én, 1700 kilométerre innen Budától már meg is jelent a beszámoló, tehát a mai szemmel is szinte rekordidő, 30 napon, 30 napon belül lefordították, és ki is adták nyomtatásban Londonban. A megjelentetés gyorsasága minden bennél jobban bizonyítja, mennyire fontos hír volt még a csatornán túli Európa számára és a magyar főváros 145 év utáni felszabadítása. Mert védtük Európát azért. Hát ez az. Vérünket adtuk, és ott maradt egy nagy üres terület, amit aztán mások elfoglaltak. Na, Most találtam a Republik együttestől egy dalt, amelyik az is hogy talán ide ide ez a ide való ez a dal, és most ezt szeretném lejátszani. Jamir, here is eine King. Oza lu, lobo matme, ha jareli yo karo. Vai re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 Aduh, maju, tujuh nis fiza, ot lesu, samai hodzah, aduuh maju, tujuh nis Je désire ces dana on fait Szerves hallgatóink, régen a történelemben nagyon nehéz harci eszközökkel, borzasztó nagy fizikai erővel harcoltak az őseink. Most a feladatunk nem nehéz fegyverekkel harcolni a török ellen, de talán feladatunk az, amit sokszor elfelejtünk, hogy a a felmerülő igazságtalanságokat észrevegyük, és tegyünk valamit ezzel ellen. Sepsi-Szentgyörgyön tegnap volt egy 25.000 fős tüntetés a Sepsi-Szentgyörgyi Református Székely Mikó kollégium védelmében, amely egy felekezetiskola és el akarja venni a román állam. Tehát államosítani akarják. Nagyon találóan az RMDS vezetője is, és a nématérője, És a Békés Tüntetést szervezők közül is valaki azt nyilatkozta, hogy itt nem egy vallásos ügyről van szó, hanem magyar ügyről. Itt arról van szó, hogy gyerekeink magyar iskolában tanulhassanak. Hogyha az internetet megnézik, akkor egész biztos, hogy a Mikó ügy néven megtalálják az információt erről. Tehát a Szentgyörgyi Székely Mikó kollégiumról van szó, amely nemzedékeket nevelt becsületre, jó jó alapos tudásra, emberiségre, és ennek az ügye van most veszélyben három embert már bíróság elítélt börtönre, Ez ellen is tüntetnek most az emberek, de mindenképpen azért, hogy az iskolájuk megmaradjon. Tehát én arra kérek mindenkit, és magamat is, ösztözöm arra, hogy az ilyen problémák mellett nem menjünk el úgy, hogy a másé, mert ez közös magyar érdek. És én nagyon remélem, hogy a tegnapi és a mai tüntetéseknek is eredménye lesz, és Viktor Ponta a legfelsőbb ügyészséggel fenyegeti is ezt a néptömeget ott éppen, vagy nemzetünknek egy részét akkor sem tud majd elérni nagyon sokat és nagyon sokárt, hogyha a világmagyarsága összefugna. Tehát remélem, hogy a Mikó kollégium magyarnak megmarad. Oh bye Let Minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak a szolgáltain keze búcsúzunk önöktől felhívom a figyelmet hogy akkor szombaton 1 tör a Pörsenboyi református templomban várják önöket hogy segíteni tudjanak egy kis gyerekkel jövő vasárnap pedig a református templomban 11 óra 15 perckor a katolikusban pedig 10 óra 30 perckor várják önöket délután pedig a hek a Kinti telepén Lesz a parti. Ezzel búcsúzik Önöktől Sohár István. És Harku Gyöngyvér. És jövő héten pedig Devecseri Tamás következik. Viszont hallásra a cigány szerelem, ha megnézem, igen, cigány szerelemnek egy dalával búcsúzunk. The card on WRSU-FM is provided in part by a program grant from the Princeton Record Exchange